O deset minut později se protlačili zástupem a stanuli před budovami cechů. Vidíte? nadhodil Karotka. Přiléhají k sobě zadními kvrakty. A co? Pořád je ještě mezi nimi vysoká řeď. To si právě nejsem jistý, ale my to zjistíme. Máme na to dost času? zeptala se Angua. Měla jsem dojem, že chceme zajít na denní hlídku. Je tady jedna věc, kterou si musíme nejdříve ověřit. Šašce mi totiž lhaly. E, tak moment, hmm. e, počkejte chvilku. E, tohle už zachází přece jen trochu daleko, nezdá se vám. E, heleďte, nechci, aby tady někdo přišel v zabití. Pokud by to někoho zajímalo, tak seržant jsem tady já. Rozumíte, karotko? No by... Žádná střelba, žádné meče. Je dost špatné už to, že pronikneme na pozemky cechu, ale kdyby jsme někoho zabili, to by jsme se dostali do faktického maléru. Myslím, že v tom případě by se Lord Vetinary nezastavil u e, Mohl by použít e, ostrý sarkazmus. E, takže to berte jako rozkaz. A vůbec, co vlastně máte v plánu? Já jenom chci... Aby mi lidé řekli pár věcí. No, ale když nebudou chtít, tak jim nesmíš ubližovat. Hele, vyptávat se jich můžeme, proč ne? Ale jestli doktor Bělobrat začne dělat potíže, my zíme, je to jasný. Klauny mi nahánějí husí kůži. A on je z nich nejhorší. Jestli ti neodpoví, odejdeme v míru a pokoji a co já vím, vymyslíme něco jiného. To je rozkaz, jak jsem řekl, je to všem jasný, to je rozkaz. Jestli mi neodpoví na mé otázky, míromilovně odejdu. Dobrá, e, hlavně, aby tomu všichni rozuměli. Karotka zabušil navrata cechu šašků a tatrmanů, pak se natáhl, sebral šlihačkový dort, který se objevil ve štěrbině nad dveřmi a plnou silou ho vrazil zpět do otvoru, ze kterého se vynořil. Nakonec kopl dovrat takovou silou, že se o několik centimetrů prhnuli a někdo za nimi vykřikl au. Vrata se pootevřela a ve štěrbině se objevil malý klaun pokrytý bělobou a šlehačkou. To jste tedy dělat nemusel. Chtěl jsem jen proniknout k duši věci. Jsem desátní karotka, tohle je městská domobrana a všichni se rádi zasmějeme. Promiňte, ale... S výjimkou desátníka potroubla. I desátník navážka se rád zasměje, i když většinou až chvíli po všech ostatních. A jsme tady, aby jsme si promluvili s doktorem Bělobradem. Klaunovi se zježily vlasy na hlavě a z knoflíkové dírky na klopy mu vytryskl čůrek vody. A máte dohodnutou audienci? No, to nevím. Máme dohodnutou audienci? Já mám železnou kouly plnou ocelových hrotvů. To se jmenuje zemdich noby. Fakticky? Jistě, mít dohodnutou audienci znamená, že si se s někým předem dohodl, kdy ho přijdeš navštívit, zatímco zemdich je velký kus železa používaný k rozbíjení lebek. Je důležité ty dvě věci nezaměňovat, že, pane... hm, Bafá, pane, ale takže by možná bylo nejlepší, kdybyste se rozeběhl a řekl panu doktorovi, že jsme tady s železnou koulí plnou ost... Ale co to mluvím? Že jsme tady a bohužel nemáme sjednanou audienci. Byl byste tak laskav? Děkuji. Klaun poklusem odběhl. No prosím, bylo to v pořádku, seržante? E, asi ano, myslím, že o tom bude schopen dokonce stvořit nějakou satiru. Čekali. Po nějaké chvíli vytáhl strážník potroubl z kapsy šroubovák a za asistence navážky, který ho vzal na ramena, začal zkoumat stroj na vyhazování dortů, který byl připevněn nad branou. Zbytek hlídky rozpačitě přešlapoval z nohy na nohu s výjimkou nobyho, který si na ty své každou chvíli upustil něco z hojné výzbroje. Po chvíli se znovu objevil bofo provázený tentokrát dvěma urostlými šašky, kteří se tvářili jako by o něčem takovém, jako je smysl pro humor, v životě neslyšeli. Doktor Bělehrad říká, že útvar zvaný městská demobrana neexistuje, ale hm, doktor Bělehrad taky říká, že jestli je to opravdu důležité, je ochoten některé z vás přijmout, ale ne trole ani trpaslíka. Slyšeli jsme, že gangy trolů a trpaslíků terorizují město. E, to se fakticky říká. A slyšte, náhodou, co se říká? O... Začal potroublo, ale noby ho umlčel loktem. Takže vy a já, seržante? A vy, strážnice Anguo? E, no, nazděr. Nakonec však následovali karotku mezi pochmurné budovy cechu Hlavním vchodem dovnitř a temnými chodbami do kanceláře doktora Bělobrada. Bělobrad, hlava všech šašků, klaunů a tatrmanů, stál uprostřed místnosti, zatímco jakýsi šašek se mu pokoušel na plášť přišít další lesklé Nože? Dobrý večer, doktore. Rád bych vás upozornil, že o téhle vaší akci bude okamžitě informován Lord Veterinary. Samozřejmě, řeknu mu to. Nedovedu si představit, proč obtěžujete mě, když se po ulicích potulují davy živých trolů a trpaslíků. No, víte, to vyřešíme později. Jenže kapitán Elánius mi vždycky říkal, pane, že existují malé zločiny a velké zločiny. Někdy ty malé vypadají jako velké a těch velkých si často skoro nevšimnete. Důležité je rozhodnout se, který je který. Upírali pohled jeden na druhého. Takže? Byl bych rád, kdybyste mi řekl o tom, co se stalo na pozemcích cechu před včerejší noci. Doktor Bělobrat na něj mlčky zíral. A když ne, obávám se, že pak bych se musel s nechutí řídit rozkazy, které jsem dostal těsně před tím, než jsme vstoupili na půdu vašeho cechu. Pak vrhl pohled na seržanta Tračníka. Mám pravdu, seržante? Cože, jak? Jo, no, samozřejmě. Kdybych si opravdu mohl vybrat, tak bych to raději vyřídil jen tak mezi námi. Ale to víte, jako voják nemám na vybranou. Doktor Bělobrat se pomalu podíval z jednoho na druhého. Ale tohle je pozemek cechu. Nemáte právo tady, tady. O tom já nic nevím. Jsem jen obyčejný desátník ale zatím jsem ještě nikdy neodmítl uposlechnout přímý rozkaz a i když je mi to líto, musím vám říci, že i tenhle budu muset vykonat doslova a do písmene. Tak okamžik, podívejte se! Karotka postoupil o kousek blíž. Jestli vás to alespoň trochu uklidní, budu se za to pravděpodobně stydět celý život. Šéf klaunů se zadíval do jeho poctivých očí a viděl tam, jako ostatně každý, jen čeročirou pravdu. Paslouchejte, jestli začnu křičet, objeví se tedy ale tudset tu mužů. Věřte mi, že to by mi jen usnadnilo uposlechnutí mého rozkazu. Doktor Bělobrat se pyšnil svou schopností odhadnout charakter lidí. Za karotkovým rozhodným výrazem se neskrývalo nic jiného než absolutní a nic neskrývající upřímnost. Chvilku si pohrával s husým brkem a pak ho prdkým pohybem odhodil na stůl. Tak sakru, jak jste na to přišli? Kdo vám to řekl, to vám bohužel nemohu říci. Ale každopádně to dává smysl. Do každého cechu vede jediný vchod, ale budovy cechů k sobě přiléhají zadními stěnami. Někomu stačilo jednoduše probourat tu stěnu. Ujišťuji vás, že jsme o tom nevěděli. Seržant tračník se utápěl v obdivu. Viděl často blafovat lidi, již měli v ruce karty špatné, ale nikdy neviděl blafovat člověka, který neměl karty žádné. Mysleli jsme si, že je to jen takový špatný vtip. Mysleli jsme si, že to udělal mladý Ferdinand s humorným úmyslem, ale pak se objevila jeho mrtvola a my? Měl byste mi raději ukázat tu díru. Zbytek hlídky stál na nádvoří cechu v různých variacích na téma pohov. Dešátníku na obráchu. E, prosím, v prážníku patroblo. Co to vlastně všichni říkají o trpaslících? Hle, no tak, to mě taháš za fusekliné. To ví každej, kdo ví aspoň něco o trpaslících. Trpaslíci ne. Co tím myslíš, že... Prpaslíci ne. Nikdo nám nikdy neřekl, co všichni říkají o trpaslících. No, já bych řekl, že se všichni mysleli, že to víte. Já ne. Pak dobrá, přikývil noby. Podíval se na troli, pak se naklonil k potroublovi a přibližně v oblasti jeho ucha něco zašeptal. Potroublo přikývil. Ach, a to je všechno. No, a je to pravda? Cože? No, jo, jistě, samozřejmě. To je u terpaslíků docela přirozená věc. Někteří ovšem jsou na tom líp než ostatní. Pak to je všechno. Tak já například už jsem si ušetřil víc než 78 dolarů. Ale ne, pak jsem nemyslel, nemyslel jsem obdaření penězí. Tím se myslí Noby zase něco zašeptal Potroublův výraz se nezměnil Noby tázavě nakrčil čelo No, je to pravda? A jak to mám vědět? Co pak já vím, kolik peněz obvykle mývají lidé? Noby se vzdal Ale sponě je pravda Vy, trpaslíci, skutečně milujete zlato, že? Samozřejmě, že ne Nebuď hloupý No, ale tam jen tak říkáme, abychom si ho mohli brát do postele. Bylo to v ložnici klaunů. Tračník občas přemýšlel o tom, jak vypadá soukromí takového šaška a tady to teď měl jako na dlani. Vysoký věšák na obrovské boty, nezvykle široké žehlicí prkno na pytlovité kalhoty, Velké zrcadlo s množstvím svíček, několik druhů make-upu v průmyslovém balení a postel, která vypadala jako obyčejná pokrývka složená na podlaze a také ničím jiným nebyla. V klaunech a šašcích nikdo nepodporoval myšlenky na pohodlný život. Humor to je vážná věc. Byl tam také otvor ve zdi, dost velký na to, aby se jim protáhl dospělý muž. Vedle se vršila malá hromádka rozbitých cihel. Na druhé straně byla tma. Na druhé straně žili lidé, kteří za peníze jiné lidi zabíjeli. Karotka vsunul do otvoru hlavu a ramena, ale tračník se ho pokoušel stáhnout zpět. Ej, jen pomalu, mládenče, nikdo neví, jaké hrůzy můžou za tohle zdíčíhat. No, právě proto se tam pokouším nahlédnout, abych to zjistil. Může to být mučírna, nebo hladomorna, nebo nějaká děsivá svatyně, no prostě cokoliv. Ale je to studentská ložnice, seržante. O, vidíš? Karotka prolezl na druhou stranu. Slyšeli, jak se v šero pohybuje. Bylo to vražedné šero, takové bohatější a méně pochmurné než šero klanské. V otvoru se znovu objevila karotkova hlava. Vypadá to, že tady už nějakou dobu nikdo nebyl. Podlaha je pokrytá prachem, ale jsou tady otisky nohou. A dveře jsou zamčené a zastrčené na závoru. Odsud zevnitř. Karotkovu hlavu následovalo tělo. Chtěl bych se jen ujistit, že jsem tomu dobře rozuměl, obrátil se Karotka k doktoru Bělobradovi. Ferdinand proboural otvor do prostor cechu vrahu. ano, a pak šel a nechal vybuchnout toho draka a pak se tímhle otvorem zase vrátil zpět? Tak kdo ho zabil? No, samozřejmě vrahové, měli by na to vlastně právo. Nepovolené vniknutí na pozemek cechu je velmi vážný zločin, že? Viděl někdo Ferdinanda po výbuchu. Ale jistě... Bafo měl službu u brány a docela přesně si pamatuje, že ho viděl odcházet. Je si jistý, že to byl Ferdinand? Samozřejmě. A proč si je tak jistý? Proč? A poznal ho samozřejmě. Přece víte, kdo je kdo. Podíváte se na nějakého člověka a řeknete, to je ten a ten. Tam se říká poznat někoho. Byl to Ferdinand. Bafat tvrdí, že vypadal velmi ustaraně. Aha, dobře. Další otázky už nemám, doktore. Měl Ferdinand mezi vrahy nějaké přátele? No, možná, snad. My tady návštěvy neodmítáme. Karatka se podíval hlavnímu klaunovi do tváře. Pak se usmála. Hm, samozřejmě. No tak to bychom měli všechno, myslím. Kdyby se tak byl držel něčeho původního? Jako třeba k velíku vápna na dve zmi, nebo dortu se šlehačkou? To je ono. No takže my zase půjdeme. Předpokládám, že se nechystáte vznést stížnost proti vrahům. Obličej doktora Bělobrada se pokusil vyjádřit paniku ale pod obrovským rudě namalovaným úsměvem to příliš nevyšlo. Cože? Ne, tedy rozumějte, kdyby to byly vrazy, kdo by se proboural k nám a něco tady ukradli, to by bylo něco jiného. A pak bychom každopádně uvažovali o tom, že je v rámci našich práv. Na jim puding zakošili. nadhodila Angua. E, Zjít je přes hlavu mě chýřem na holy? Tak něco. Každý cech podle svého gusta, to je jasné. No tak si myslím, že bychom měli jít, seržante. Tady už zřejmě nic dalšího nezjistíme. Omlouvám se, že jsme vás obtěžovali, doktore Bělobrade. Jistě to pro vás byla nesmírná duševní zátěž. Bylo vidět, jak se klaun vděčně uvolnil. To nic, nemluvte o tom. Jsem šťastný, že jsem vám mohl pomoci. Vím, že i vy musíte konat svou povinnost. Doprovodil je po schodišti a na nádvoří a s úst se mu nezávazné společenské fráze. Zbytek hlídky se se zvoněním a chřestatem postavil do pozoru. Ale teď mi něco napadlo, řekl Karotka, právě když je doktor vyváděl branou. Je tady ještě něco, co byste pro mě mohl udělat? No prosím, samozřejmě. Hmm, víte, je mi jasné, že je to tak trochu vlezlé, ale vždycky jsem se velice zajímal o zvyky vašeho cechu, takže jsem si říkal, myslíte, že by mi mohl někdo ukázat vaše muzeum? Prosím, jaké muzeum? Muzeum šašků a klaunů. Aha, vy myslíte, syn tváří. To není muzeum, samozřejmě, že ano. Není to nic tajného, bofo, udělejte si poznámku, rádi vás provedeme desátníků, kdykoliv se vám to bude hodit. Děkuji vám mnohokrát, doktora Bělobrade, přijďte kdykoliv, potěšení bude na naší straně. Právě teď končím službu, takže když už jsem tady, bylo by to od vás opravdu velmi laskavé, Nemůžeš přece končit službu, když... au! Co se stalo, seržante? Ty jsi mě kopl. O jsem vám šlápl na nohu, promiňte. Tračník se pokoušel přečíst vzkaz, který mu signalizovala karotková tvář. Na jednoduchého, přímého karotku už si zvykl. Ale složitý a intrikující Karotka ho znervozňoval stejným způsobem, jakým by ho znervozňilo, kdyby se na něj pokusila zaútočit rozuřená kachna. E, no tak v tom případě, abychom snad, asi bychom my ostatní mohli jít, ne? Nemá cenu, abyste se tady ještě zdržovali teď, když už je všechno jasné, Přikýval Karotka a dělal přitom nahlídku zuřivé obličeje. A já si na tuhle noc vezmu volno, Rozhlédl se po okolních střechách. E, aha, no, tak e, to je jiná, takže teď, když už je všechno jasné, půjdeme. Co říkáš, noby? No, tak pak ne, jdeme hned, tady už nemáme co pohledávat, protože všechno je jasné, slyšel jste potroublo. E, o čem to? Jo, že je všechno jasné. No, samozřejmě, tady už jsme úplně zbyteční. Deme, rozumíš, Naváško? Naváška zatím nepřítomně zíral do neurčita a klouby rukou se přitom opíral o zem. To byla běžná pozice pro trola, který čekal na okamžik, kdy ho osvítí další myšlenka. Slabiky jeho ména koply do jednoho z neuronů v mozku, který se probral k činnosti. Cože? Všechno je jasné. A cože to? No, vždyť víš, smrt pana kladě v buše a to všechno. A to všechno už je jasné? Jasně. Aha. Navážka o tom chvíli přemýšlel, pak přikývil a vrátil se do onoho stavu mysli, ve kterém se nacházel za normálních podmínek. Pak se ale probral k životu další neuron. E, v pořádku. Potroublo ho chvilku pozoroval. Takže, tím je to vyřízené. Nic už toho tady nezjistíme. Brzo se vrátím, takže my bychom také šli. Nevadí to, doktore Bělobrade, že? Nevidím na tom nic špatného. Dobrá, Bofo, u každého státníku, Karotkovi, cokoliv si bude přát. Jistě, pane, musí to být veselé zaměstnání, být klaunem. Myslíte, že musí? Spousta vtipků, ale grace, nebo ne? Bofo vrhl na Karotku kosí pohled. No, některé chvilky by se tak možná dali. Psadil bych se, že ano. Fakticky bych se vsadil. Míváte často službu u brány, bofo? Zeptal se karotka s úsměvem, když zamířili napříč nádvořím. Po odchodu doktora Bělobrada se Angua přidala k výpravě a bofo se ji nedovolil odmítnout. Cože? No, skoro pořád. A pamatuješ si, kdy ho ten jeho přítel, ten vrah, navštívil? Aha, takže vy už o něm víte, Samozřejmě, to bylo asi tak před deseti dny. Čekal stranou, mimo dostřel polárkového dortu. Zapomněl Ferdinandovo jméno, ale věděl, kde je jeho pokoj. Nepamatoval si sice číslo, ale zamířil přímo tam. No přesně tak to bylo. To vám asi řekl doktor Bělobrad, že? Ano, s doktorem Bělobradem jsme probrali dost věcí. Angua si uvědomila, že začíná chápat způsob, jakým Karotka klade otázky. Ptal se vlastně tak, že žádné otázky nekladl. Jednoduše lidem vyprávěl, co si myslí o svých podezřeních a domněnkách a oni se najednou přistihli při tom, jak mu doplňují podrobnosti, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. A prakticky vzato nikdy nelhal. Bofo otevřel dveře a šmátral pokřesadle, aby rozsvítil svíčku. Takže jsme tady. Mám to tady na starosti, když zrovna nejsem u té mizerné brány. Och bohové, to je odporné. Je to moc zajímavé. Je to historické. Všechny ty malé hlavy táhly jsem v mém světle svící, kamsi dozadu, kde mizely v šeru a temnotě. Police nad policií, malé hlavy s tvářemi klaunů. Jako kdyby kmen lovců lebek najednou jeho božstvo obdarovalo smyslem pro humor a touhou udělat ze světa veselejší místo. Vejce! Výdomky z obyčejných slepičích vajec. Vezme se vejce, na obou koncích se udělá malá dírka a obsah se vyfoukne. Pak si tenhle pouk, jak se tomu taky říká, Vezme nějaký klaun a namaluje na něj svůj make-up, oficiální tvář, kterou už nesmí používat žádný jiný příslušný cechu. To je velmi důležité. Některé tváře byly v jedné rodině celé generace, věřila bys. Tvář klauna to je velmi cená věc, nemám pravdu, bofo. Klaun na něj úžasle zíral. Jak je možné, že tohle všechno víte? Četl jsem o tom knihu, Angua zvedla jedno velmi staré vajíčko. Byl k němu připevněn proužek papíru a na něm byl nějaký tucet men. Všechna s výjimkou posledního byla přeškrtnuta. Inkoust na těch počátečních už vybledl téměř k nečitelnosti. Opatrně je odložila zpět na místo a bezdičně si otřela ruku o okraj blúzy. A co se stane, když chce klaun použít tvář někoho jiného? Víte, my porovnáváme všechna nová vejce s těmi v policích. Používat cizí tvář není dovoleno. Procházeli uličkami mezi obličej. Angua měla dojem, že už, už zaslechne čvachtání milionů kalhot naplněných šlehačkou, ozvěny zvěny statisíců kvíkavých zvuků, a zahlédne stíny bezpočtu rozchechtaných hrtů na tvářích, které se neusmívají. Zhruba v polovině místnosti byl jakýsi výklenek ve stěně, v němž byl stůl a židle, police naplněná starými účetními knihami a pracovní stůl pokrytý plechovkami se zaschlou barvou, chomáči obarvených koňských žíní, rozsypanými flitry a dalšími pomůckami a potřebami nezbytnými k té složité profesi malíře vajec. Karotka sebral ze stolu kousek obarvených žíní a začal si je zamišleně navíjet na prst. Ale co kdybychom předpokládali, že klaun, myslím klaun, který má svou vlastní tvář, kdybychom tedy předpokládali, že by použil tvář nějakého jiného klauna? Cože? No, co kdybyste například vy použil make-up některého jiného klauna, vysvětlila mu Angua. Ale to se přece dělá neustále. Tady si kluci neustále půjčují blézidla jeden od druhého. Blézidla? Make-up, překládal Karotka. Ne, bofo, myslím, že strážnice Angua se ptá na něco jiného. Mohl by se klaun namalovat tak, aby vypadal jako jiný klaun? Bofo zamyšleně nakrčil čelo jako někdo, kdo se pokouší pochopit otázku, která nedává smysl. Presím. Kde je Ferdinandovo vajíčko, bofo? Je tady na stole. Můžete si je prohlédnout, jestli chcete. Podal karotkovi vejce. Mělo kulatý, červený nos a ryšavou paruku. Angua viděla, jak si je karotka otočil ke světlu a pak z kapsy vytáhl několik ryšavě obarvených koňských žiní. Ale pokusila se to ještě jednou bofovi vysvětlit. Co pak? nemůžete jednoho dne vstát? A namísto své tváře si na obličej namalovat tvář nějakého jiného klauna? Upřel na ní oči. Bylo obtížné odhadnout jeho výraz pod namalovanými rudými rty s koutky obrácenými dolů ve smutném oblouku, ale pokud to dokázala odhadnout, tvářil se asi tak, jako kdyby se ho zeptala, zda by nebyl ochoten provést zvláště odpudivý sexuální akt s právě vylíhlým kuřetem. Jak bych mohl udělat něco takového? To už bych pak přece nebyl já, ale někdo jiný by to udělat mohl, ne? Bofova knoflíková dírka tiše No, Tyhle jenesné věci nemusím poslouchat, slečno. Takže ty se nám tady prostě snažíš říct, že žádný klaun by si nikdy na obličej nenamaloval Hn. Hm, Osobní tvář jiného klauna, je to tak? Už to říkáte zase. Dobrá, ale nemohlo by se někdy stát, že mladý klaun by si třeba pouhým omylem... Podívejte, my jsme slušní lidé, jo? Rozumíte? Promiň, myslím, že to chápu. A teď, když jsme našli chudáka pana Ferdinanda, neměl svou paroku, ale to mohl velmi snadno ztratit v řece. Jenže jeho nos... To je něco jiného. Řekl si seržantu tračníkovi, že mu někdo vzal nos. Jeho pravý nos. Mohl bys nám, naklonil se k Bofovi a mluvil tónem člověka, který oslovuje obecního prostáčka, ukázat svůj pravý nos? Bofo poklepal prstem na velký červený nos, který měl připevněn na tváři gumičkou. Ale to je přeci tvůj pravý nos. Díky. Bylo vidět, že klaun je najednou velmi skleslý. Raději bychom měli jít, nemám tyhle věci rád. Takové věci mě vždycky strašlivě rozruší. Omlouvám se, je to všechno proto, že víte, mám takový nápad. Přemýšlel jsem o tom už dříve a teď jsem si tím téměř jistý. Myslím si, že znám osobu, která to udělala. Ale musím si prohlédnout některá ta vajíčka, abych měl skutečně jistotu. E, tím chcete říct, že ho zabil jiný klaun? Ne tak docela, ale můžu ti ukázat vrahovou tvář. Natáhl se a z nepořádku na stole něco vytáhl. Pak se otočil k bofovi a otevřel ruku. Stál zády k anguji, takže neviděla, co v ruce drží. Bofo však ze sebe vyrazil dušený výkřik a rozběhl se uličkou mezi obličej. Podrážky jeho obrovských bod hlasitě pleskaly na kamenných dlaždicích. Díky, opravdu jsi nám velmi pomohl. Pak ruku zase zavřel. No, tak a teď bychom měli opravdu jít. Myslím, že během minuty nebo dvou už tady budeme velmi nepopulární. A co si mu to vlastně ukázal? Zeptala se Angua, když důstojně, ale velmi rychle spěchali k bráně. Bylo to něco, co si sem přišel najít, že? Všechny ty řeči o tom, jak hrozně bys chtěl vidět to jejich muzeum? Ale já ho opravdu chtěl vidět. Dobrý policajt by se nikdy neměl odříkat nových poznatků. Prošli bránou, aniž se na ně zetmi snesl pomstychtivý dort se šlehačkou. Angua se hned za bránou opřela o zeď. Vzduch tady byl jaksi sladší, přestože tvrdit něco takového o Ankh morporském vzduchu bylo velmi zvláštní. V každém případě se tady venku mohli lidé smát, aniž za to dostávali plat. Pořád si mi ještě neřekl, co ho tak vytěsilo. Ukázal jsem mu vraha a teď toho lituju. Netušil jsem, že to na něj tak zapůsobí. Myslím, že teď budou poněkud rozčilení. A v jejich případě je to něco podobného jako strpaslíky a nástroji. Každý prostě myslí po svém. Takže ty si tam skutečně našel vrahovu tvář? Našel. Karotka otevřel ruku. Vypadal takhle. Cože? Neměl žádný obličej? Ne, ty teď myslíš jako klaun. Já jsem sice velice jednoduchý ale došel jsem k názoru, že se stalo asi tohle. Někdo z cechu vrahů potřeboval nějakou cestu, jak by se nepozorovaně dostal z cechu ven a zase dovnitř. Uvědomil si, že mezi oběma budovami je jen poměrně tenká příčka. Měl svůj pokoj. Stačilo mu zjistit, kdo bydlí na druhé straně. Později Ferdinanda zabil a vzal si jeho paruku a nos. Jeho pravý nos, tak myslí v razi. Ale klauna by něco takového nenapadlo ani ve snu. Sehnat potřebný make-up nebylo nijak těžké, ten dostaneš kdekoliv. Vešel do budovy cechu maskovaný jako Ferdinand. Proboural se stěnou, převlékl se za vraha a vyšel na nádvoří před muzeem. Tam sebral to nic a vrátil se sem. Znovu prolezl stěnou, převlékl se za Ferdinanda a vyšel bránou ven. A pak ho někdo zabil. Bofo říkal, že Ferdinand vypadal ustaraně. A já si pomyslel, to je divné, protože klaunovi by musel člověk vidět hezky zblízka do tváře, aby poznal, jaký má výraz. Ale mohl by si všimnout, že něco není v pořádku, kdyby nebyl make-up dobře udělaný. Jako kdyby ho použil například někdo, kdo na to nebyl zvyklý. Důležitá věc na tom všem je jednoduše to, že když některý z ostatních klaunů zahlédl v bráně Ferdinandovu tvář, viděl přicházet nebo odcházet osobu Ferdinanda. Nedokázali si představit, že by tu tvář mohl použít někdo jiný. Klaun a jeho make-up je jedno a totéž. Bez make-upu klaun prostě neexistuje. Klaun by nepoužil tvář jiného klauna, stejně jako by jeden trpaslík nikdy nepoužil nářadí jiného trpaslíka. Stejně mi to připadá jako dost riskantní podnik, uvažovala Angua. A byl to riskantní podnik, velmi riskantní. A Karotko, co chceš dělat teď? No, myslím, že by nebylo špatné zjistit, či je ten pokoj na druhé straně ve zdi, v cechu vrahů, co říkáš. Podle mě patřil tomu Ferdinandovu přítelíčkovi. Do cechu vrahů? Jen my dva. No hmm na tom něco je? Karotka se zatvářil tak zklamaně, že se Angua vzdala. Kolik je hodin? Karotka vytáhl velice opatrně z látkového obalu dárek pro kapitána Elánia. Teď je cink a link, cinky, linky a link a cink. Trpělivě čekali, dokud zvonky neumlkly. na sedm a taky dokonale přesné Nařídil jsem je podle těch velkých slunečních hodin, co jsou na univerzitě. Angua se podívala k nebi. Dobrá, myslím, že bych to mohla zjistit. Nech to na mě. A jak bys to mohla zjistit? No, hm, třeba bych mohla schodit uniformu, že? A například se bemluvit přestrážného do kuchyně jako kuchařčina sestra, nebo tak něco. Karotka se zatvářil pochybovačně. A myslíš, že by to mohlo fungovat? Napadáte něco lepšího? Teď zrovna ne. Tak vidíš, takže já, víš, podívej vrát se za ostatními a já najdu se něco příhodného, do čeho bych se mohla převléct. Nemusela se ani rozhlížet, aby zjistila, odkud se ozvalo to tiché uchechtnutí. Gaspoda se dokázal objevit stejně tiše jako obláček bioplynu v přeplněné místnosti a měl stejně znepokojující schopnost zaplnit veškerý dostupný prostor. A kde tady chceš sehnat nějaké šaty na převlečení? Správný člen hlídky by si měl vždycky poradit. Je to otázka improvizace. Ten malý psík je strašně dýchavečný. Proč nás pořád sleduje? To vážně nevím. Donesl ti dárek. Angua riskovala krátký pohled naznačeným směrem. Gaspoda svíral v zubech tak obrovskou kost, že musel vynaložit všechny síly na to, aby mu nevypadla. Kost byla delší než on sám a mohla klidně patřit tvoru jehož pozůstatky je možno nalézt ve věčně zmrzlé půdě kolem středu. Místy byla zelená a pokrytá plísní. No, to je opravdu skvělé. Podívej, tak už běž. Uvidím, co se s tím dá dělat. No, jestli si opravdu myslíš, začal Karotka nejistě. Samozřejmě. Když odešel, zamířila Angua do nejbližší temné uličky. Do východu měsíce zbývalo jen několik minut. Když se Karotka jeho štělo se krabatilo v myšlenkách vrátil, seržant Trečník zasalutoval. Už můžeme jít domů, pane. Cože a proč? No, když už je teď všechno jasné. To jsem řekl jen proto, abych rozptýlil jejich podezření. Aha, e, velmi důvtipné. Přesně to mě napadlo. Říká to jenom proto, aby rozptýlil jejich podezření, pomyslel jsem si okamžitě. Pořád nám ještě někde pobíhá vrah, nebo ještě něco horšího. Karotka přiletěl očima zdecimované mužstvo. Ale teď si myslím, že je na čase vyřídit si tu záležitost s denní hlídkou. N. lidé říkají, že v ulicích se srucí vzbouření lidé. No, proto to taky musíme vyřídit co nejrychleji. Tračník se kousl do rtu. Nebyl v jádru zbabělec. Minulý rok město sužoval drak a on, tračník, stál na střeše a střílel šípy po obludě, která se na něj řítila s otevřenou tlamou, i když je fakt, že pak se musel převléci spodní prádlo. Jenže to bylo jednoduché. Obrovský drak, chrlící oheň, to byla jednoduchá věc. Člověk ho měl přímo před sebou a on se chystal vás ugrilovat zaživa. To bylo jediné, co vám mohlo dělat starosti. Dobrá, byl to velký drak a dost velké starosti, ale starosti jednoduché. Žádná záhada. Takže to vážně musíme vyřídit? Musíme. Oh, dobrá, jsem rád, když je ve věcech jasno. Starý smrdě byl dobře situovaný člence kužebráků. Byl profesí mumlal a to skutečně špičkový. Chodil mezi lidmi a mumlal si tak dlouho něco ve svém soukromém jazyce, až mu dávali peníze, aby toho nechal. Lidé si mysleli, že je blázen, ale technicky vzato to tak nebylo. Bylo to prostě tím, že se s realitou stýkal na kosmické úrovni a měl potíže s tím zaostřit na věci menší, jako byly například jiní lidé, zdi chránící cizí majetek nebo voda a mídlo, i když úplně malé věci, třeba mince, jeho zrak vnímal výjimečně dokonale. Proto nebyl nijak zvlášť překvapen, když kolem něj proběhla krásná mladá žena a rychle za sebe schodila všechny šaty. Takové věci se mu stávaly pořád, i když až dosud jen uvnitř hlavy. Pak viděl, co následovalo. Díval se, jak se kolem něj myhl štíhlý zlatavý stín a zmizel. Já jim to říkal. Říkal jsem jim to. Říkal. Ale já jim ukážu, za če vklači perník. Čert, aby je vzal. Mor a černé než na ně. Já jim to říkal. Když se Angua objevila, zavrtěl Gaspoda tím, co u něj prakticky bylo ocasem. Tak fife, se do něčeho mohem praktičnějšího, prohlásil hlasem po někud deformovaným kosti. Vypadá to dobře, přinesl jsem ti tenhle malý důkaz. Upustil kost dláždění. Kost nepřipadala Anguji přitažlivější, ani když se na ně dívala psíma očima. A na co? Pakost kost je nabitá výživným morkem. Zapomeň na to, Raději mi řekni, jak se obyčejně dostáváš do cechu vrahů. A tak kdybychom si pak vyrazili na tu skládku u zapodrované ulice, řekl gospoda a jeho pahýlovitá oháňka vzrušeně narážela do země. Jsou tam takový krysy, že při pohledu na ně by se ti naježili všechno hlupy. No, jo, tak teda ne. Zapomeň, že jsem o tam vůbec začal. Dokončil rychle, když anguji zeleně zahořelo v očích. Povzdechl si. Z kuchyní vede krátká otoková haura na dvůr. Protáhl by se jí člověk. Ani trpaslík ne, ale teď by to stejně nestálo za to. Dneska byly špagety. Ve špagetách moc kostí nenajdeš. Jdeme, pokulhával vedlení. Byla to náhodou skvělá kost. tvá začala zelenat. Pch! Přadím si, že bys neřekla ne, kdyby ti pan Svalnatý nabídl bomboněru, co? Uskočil, když se k němu proce obrátila. O čem to mluvíš? O něčem, to já jen tak. S tichým kněčením je následoval. Angoa se také necítila nijak šťastně. Byl to vždycky problém, když vám za každého úplňku narostla srst, drápy a tesáky. A vždycky, když měla předtím dojem, že ji potkalo štěstí, zjistila, že málo který muž je šťastný s partnerkou, které za úplnku roste srst a která v noci vyje na měsíc. Přísahala sama sobě už žádné takové vztahy. A co se týče gaspody, ten se smířil s životem bez lásky či spíše spokojil s těmi letmými příležitostmi, které mu život občas poskytl, jako byla velmi překvapená zaběhlá čubička Čivavy nebo krátká aféra s nohou místního pošťáka. Střelný prach číslo jedna tiše sklouzl z přeloženého papíru do kovové trubičky. Čert, aby vzal toho Elánia. Koho by napadlo, že mu to dojde tak rychle a vyrazí rovnou na střechu budovy opery? Ztratil tam celou sadu trubiček. No, naštěstí mu ještě tři sady zbyly. Sáček prachu číslo jedna a základní vědomosti o odlévání olova, to bylo všechno, co člověk potřeboval k ovládnutí města. Ručnice ležela na stole, její kov se mudravě leskl. Možná, že to ale nebyl obyčejný lesk, spíše jakési světélkování. Ale to bylo jistě jen tím, že byla pokryta vrstvičkou oleje. Musel věřit, že je to jen tím olejem. Vždyť to byla jen věc vyrobená z kovu. Nemohla být živá. A přece? Přece. Říkají, že tam v cechu to byla jen nějaká obyčejná žebračka. Ano. A co má být? Stala se jen náhodným cílem. To nebyla moje vina. Já jsem přece obyčejné nic. Nic lidi nezabíjí. Lidi zabíjejí zase jen lidé. Zabila v buše. Chlapec říkal, že se vystřelila sama od sebe. A to tě předtím buš opravil. A co si čekal? Vděčnost? Byl by mohl vyrobit další, jako jsem já. A to byl důvod ho zabít? No, samozřejmě. To ty ale nechápeš. Sněl ten hlas skutečně jen v jeho hlavě nebo v ručnici. Nebyl si jistý. Eduard říkal, že občas slýchává hlas. Říkala prý, že ti může dát cokoliv si budeš přát.